В края сме на една седмица, казвам в края, защото сълботата е последния ден от всяка една седмица, според Божието Слово. В края сме и на една седмица, която беше насочена към християнското семейство. Реших днес отново да си поговорим малко за нашите семейства. Защото ако не обърнем внимание на практичните елементи и моменти от живота ни, то на празно ще се срещаме, на празно ще си говорим какво ли не е друго, но няма да обръщаме на тези важни неща. Всеки ние от нас знаем, че сме социални личности, имащи нужда от общуване. Още при сътворението на човека ние виждаме, че той имаше потребност да общува с някого и то не кой да е, не какъв да е, а човек подобен на него. В Бития 2 глава, 20 до 24 стихове, виждаме всъщност как Бог подарява на Адам. Една жена, Ева, която, за която сам Адам свидетелства тази вече е косът костите ми, плът от плътта ми. Тя ще се нарече жена, защото от мъжа беше взета. Или тя е част от мъжа, ще се нарече Иша, защото от Иш беше взета, староеврейския текст. Нещо, което, което няма как да бъде друго яче тогава, когато Бог го създава. Нещо, което е едно цяло тогава, когато то е благословено и създадено от Бога. А, повечето социолози, психолози и необикновените хора можем да видим, че съществува разлика в общуването ни днес и онова, което е било да речем, преди 30-40 години. Начина на взаимоотношения на общуване. Съвременният човек днес като че ли излиза от реалността, гледайки прекалено много телевизия, навигирайки много често в интернет, говорийки доста по gsm си. Ние живеем в някакъв и реален свят, понякога, ако не често, понякога. Защото можем чрез телевизията, чрез интернет да се пренесем на другия край на света, да се срещнем с сери коя си личност, да говорим по телефона, дори да се виждаме. Да има образ на телефона. И живеем в един доста, доста интересен свят на общуване. Децата обикновено спират да общуват помежду си в нормални срещи. Казваме, те днес като чили нямат игри навън, на открито, в които да играят заедно. Било то футбол, било то криница, гоница и какви ли не игри от моето детство и вие си припомняте от вашето детство. А игри зад компютъра. Те отново са заедно, отново са в група. Но там, зад монитора, и по този начин казват, че общуват един с друг. Разбира се, това дава своето отражение и на нас, наричащи себе си християни. Правят се какви ли не форуми, групи в интернет, срещат се различни хора, обсъждат се различни въпроси. Но понякога, когато трябва да се срещнем очи в очи и да се дискутира дадена тема, даден проблем, като че ли. Някак си не сме толкова сигурни, не сме толкова настъпателни, нямаме а, това желание за осъществяване на подобна среща, още повече за дискусия по дадения въпрос. А, такъв вид общуване при някои хора води до раздразнителност, до нервност, до напрегнатост или, с една дума казано, до агресия. Този тип общуване, само в киберпространство. Там, където може да казваш всичко, може да говориш всичко, може да пишеш много неща, никой не може да ти направи нищо, защото или не те познава кой си ти, защото си написал друго име, друг никнейм. И си говориш и си пишеш и си много силен и райностим поддръжник на определена идея. Но ако трябва да се срещнеш с човек срещу тебе, това ти липсва. Един такъв тип общуване може да ти направи да бъдеш агресивен. спрямо всички останали, които имат различно мнение. И когато не се виждаш очи в очи с тях, ти настъпваш, настъпваш, настъпваш. Може да се стигне до една друга крайност, човек да бъде потиснат от е, един подобен тип общуване, да изпадне в меланхолия, нежелание дори, дори да участва в живота, да достигне до, до депресия. Не знам дали се задавате въпросите, защо толкова млади хора днес страдат от депресия. Отговорите сигурно са много, но един от основните е нарушената комуникация. Лошото общуване. Липсата на правилни взаимоотношения на общуване. Излизане извън, извън реалния живот. И това са само част от предпоставките за неправилното или за изкривеното общуване. Вследствие на нарушената комуникация ние наблюдаваме толкова много психични разстройства напоследък. Казахме, че Бог всъщност създари и благослови семейството. Това беше един много добър, много красив замисъл и като че ли всичко трябваше да бъде перфектно, наколкото повече годините изминават, като че ли проблемите в взаимоотношенията ни, било то в семейство, в общество, в църква, в група хора, като че ли проблемите ни се увеличават все повече и повече. Ние можем да разглеждаме общуването на различни нива, но днес ще се спрем на взаимоотношенията в семейството като най-малка група за общуване. Бих жал да прочетем една история, един отказ от живота на едно семейство, след което малко да поразсъждаваме върху това, което се случва в това семейство. Върху нещата, които тези хора преживяват, извършват, казват. Книята Битие, 27 глава, от първи до 13 стихове. В началото на човешката история, тогава, когато като че ли греха не се беше развил толкова много, тогава, когато като че ли взаимоотношенията между хората трябваше да бъдат на едно сравнително доста добро ниво, да, потопа беше минал, Бог беше унищожил онзи невярващ свят и като че ли нещата трябваше да бъдат изгладени. Ние се запознаваме с едно семейство, което вярваше в истинския Бог, вярваше в живия Бог, в Ехова. И в книгата Битие, 27 глава, ние четем от първи до 13 стихове. Когато остаря Исак и очите му отслабнаха, та не можеше да види, повика по-големия си син Исав и му каза: Синко, а той му каза: Ето ме. Тогава той каза, виж сега аз вече устарях, не зная кой ден ще умра, вземи прочи още сега оръжията си, тула си и лъка си, излез на полето и улови ми лов. Та ми изготви вкусно ястие, каквото аз обичам, и донеси ми да ям, за да те благослови душата ми преди да умра. А Ревека чу, когато говореше Исак на сина си Исав, и Исав отиде на полето да улови лов и го донесе. Тогава Ревека продума на сина си Яков, казвайки, «Виж, аз чух баща ти да говори на брат ти с тези думи. Донеси ми лов и сготви ми вкусно ястие, за да ями да те благословя пред Господа преди да умра. Сега, проче, синко, каквото ти поръчам, послушай думите ми. Иди още сега в старото и донеси ми оттам две добри ярета и аз ще сготвя вкусно ястие за баща ти, каквото той обича». И ти ще го принесеш на баща си да яде, за да те благослови преди да умре. Но Яков каза на майка си Ревека, Виж, брат ми Саф е космат, аз съм гладък. Може би ще ми попипа баща ми и аз ще си явя пред него като измамник, тъй ще навлека на себе си проклятие, а не благословение. А майка му каза, Нека твоето проклятие падне върху мене, синко. Само послушай думите ми, иди и ми ги донеси. Една история, показваща ни, разкриваща ни човешките взаимоотношения в едно семейство. Едно вярващо семейство. И това, и това се случва точно в това семейство, което, което като че ли трябваше да бъде най-прекрасното, най-перфектното, без никакви проблеми помежду си мъж, жена, двама сина. Знайки, че семейството е благословено от Бога, би трябвало да очакваме Пълна хармония, разбирателство, уважение, но картината като че ли е доста по-различна. Превидно всичко е нормално, няма никакво напрежение, но, но ако трябва да се спреми да анализираме тези неща, които прочетохме, в първи стих ние се срещаме с, с една истина, с един принцип на старостта, с което понякога, като че ли не искаме да, да се примерим и не искаме да, да го приемем, когато устаря Исаак и очите му, отслабнаха, не може да види. Една жена на около 65-70 годишна възраст, наскоро ми казаше, тя се облича така доста екстравагантно за, за възрастта си, с мини жуп, украсява се доста така подсилено, и ми каза, знаеш ли аз като, като момиче, като малка, това нещо не съм го правила, сега искам да го изживея. А... Нищо не можех да и кажа, искаше да се го изживее жената, но си мисля следното нещо. Това се отнася и за нас мъжете, не говоря само за жените. Но си мисля следното нещо, че колкото и да се поддържаме, колкото и да се обличаме красиво, колкото и да спортуваме, да се храним здравословно, все добри неща нали? Все добри и полезни неща за нас. Идва един момент, в който ние не можем да избягаме от този принцип на стареенето, на устаряването. Този човек, обаче, осъзнаваше много добре ситуацията си. И всеки казва, аз вече устарявам, аз не мога да виждам, не знам още колко дни ще живея на тази земя. Какво беше неговото желание? Тогава, когато като че ли усещаме края на живота си имаме желания за нашите деца, за нашите семейства, за нашите близки? Той имаше също едно желание синко, моля ти се, извика сина си и му даде една поръчка: отиди. Знам, че ти си добър ловец. Лови ми лов, сготви ми е ладони си ми, за да ти дам своето благословение. Спомняте ли си, как същият този син? Който сега трябваше да лови лов, трябваше да приготви едно ястие специално на баща си, да му го даде. Преди време, за една купа ястия, червено варево, както ни пише свещеното писание, той продаде първородството си. Отново за, за един обяд или за една тържествена вечеря. Той продаде наследството си. Сега бащата, като че иска за един обяд, за едното вкусно и ястие от неговия син, да му даде своите благословения. По-големия син Исав е ловец, по малкият е Яков, ако проследим цялата история, виждаме това. Яков се занимава с стадата, с обработването на земята. Единия Исав е нетърпелив, той е невъздържан, наслаждава се на дивата свобода и за това става ловец. Другия точно в обратната посока. В Вглъбен, внимателен, грижовен. Той е там винаги близо около семейството. Мислиш повече за, за бъдещето, отколкото за настоящето. И това като че ли ще кажем нещо съвсем нормално. Две деца, двама братя. Всеки има своето призвание в този живот. Всеки има своите предпочитания, своите желания. Имат различни способности. Професионална ориентация. Това е Нещо съвсем нормално. Говорейки за благословението над първородния по това време, трябва да не забравяме, че той получаваше, първородния получаваше не само по-голям дял от материалните придобивки на своето семейство, но и духовно превъзходство над другия или над другите деца, над другите негови братя и сестри. И да бъдеш благословен от от своето семейство, да бъдеш първороден и да получиш това благословение, носеше не само материалните благословения, но, но и духовните благословения, които, които се предаваха от поколение на поколение. И историята ни показва момента, когато бащата вече трябва да даде своето благословение и точно сега изпъкват взаимоотношенията в това семейство и то много очевидно, много, много силно се появяват. В един такъв момент цялото семейство трябваше да бъде събрано, за да се направи едно специално тържество, на което бащата да даде благословенията върху първородния син. Но тук ние откриваме различна картина. Първо откриваме, че бащата вика тайно своя първороден син. Къде е майката? Къде е другия син? Синко, отиди, вземи лов, сготви ми, донеси ми и аз ще те благословя. Това не трябваше ли да бъде планирано, да бъде съобщено на всички, да бъде много добре организирано, обмислено. Това липсва. Само бащата и само първородния син. Пети стих надолу чута, а Ревека чу, когато говореше Исак на сина си Исав, и Исав отиде на полето да улови лов и да го донесе. Майката от някъде чува разговора между Исак и Исав, между бащата и първородният им син. Много е хубаво, когато жените чуват и когато чуват и то много добре. Имат силно развит слух. Това е прекрасно. И тази жена, като че ли, тази майка Ревека, имаше много силно, силно чувство за, за ориентация в обстановката. Тя чува нова, което което бащата, може би, не искаше да бъде чута от никой друг. Но Ревека го чу. Не знам как. Разказваха ми наскоро история за няколко семейства, които живеят в една кооперация. Дошли гости на едното семейство и когато трябвали, трябвало да се разделят, отваряйки входната врата, се оказало, че съседката била така с до вратата да слуша. Има добър слухов Рецептор. Та, предполагам, че Ревека по някакъв подобен начин не успява да чуе думите от нейния съпруг към големият им син. Хубаво е, когато наистина жените ни чуват добре. Има дори един текст в същеното описание, който ни казва да бъдем бързи. Али си спомняте? Бързи да слушаме. Яков пише за това. Бърз да слуша, бавен да говори, бавен да се гневи. Та жени, насърчени сте да бъдете бързи в слушането както и всички мъже. Но, но, за голямо съжаление, тук ситуацията беше доста по-различна. Доста по-различна ситуация. Защо? Защото когато Ревека чу тези думи, спамяте ли си при кого отиде? Отиде при другия син. Яков. Не отиде при своя съпруг. Не отиде при, при Исав. Отиде при другия син. Каза му, синко, каквото ти поръчам, искам да ме послушаш и да го изпълниш. А какъв беше този съвет, който тя даде на своя син? Иди още сега в сталото, донеси ми оттам две добри ярета, аз ще ги изготвя вкусно за баща ти. Ти ще ги принесеш на баща си да яде, за да те благослови преди да умре. Три. Много лоши неща откривам в тези текстове. Заговор, лъжа, кражба. Майката веднага прави заговор зад гърба на първородния син, зад гърба на бащата, на нейния съпруг. Майката веднага измисля лъжата, как ще стане всичко това. Аз ще ти изготвя, ти ще отидеш, ще му кажеш, еди какво си. И какво ще получиш от него? Или по-скоро, какво ще откраднеш? Благословенията! Благословенията, които той ги обеща на твой по-голям брат. Не искаш ли ти да ги получиш? Това е толкова добро! Освен че ще бъдеш материално благословен, ти ще бъдеш духовно благословен от своя баща. Как реагира на това Иаков? 12 и 13 стихове може би ще ме попипа баща ми и аз ще се явя пред него като измамник. Може би. Може би или, или си беше чистата истина. Може би баща ми ще ме попипа и аз ще се явя пред него като измамник. Би то, това си беше чиста, чиста лъжа, чиста измама. Искам да акцентирам на Три основни проблема в това семейство. Неща, които, които вглеждайки се в моето семейство, в нашите семейства, като че ли можем да ги открием и те са доста така основни в нашите взаимоотношения. И си мисля, че ако успеем да се справим с тях, ако успеем да ги преодолеем и те да отсъстват от нашия семейен живот, взаимоотношенията ни на ниво семейство – ще бъдат на много високо ниво. Радостта ще бъде пълна, хармонията пълна, благословенията изобилни. На първо място откриваме нарушен диалог между съпрузите. Да ги виждате някъде в тази ситуация, да се срещат, да дискутират, да разговарят кой, кога, какво ще извърши, какво ястие, кога ще се приготви, как ще бъде уредено тържеството. Добре, бащата е сбъркал, съпружие, какво направи ти, защо не ме уведоми, ами така и така постъпих, защото еди, какво си. Никъде. Този диалог отсъства. Липсва. Разговора между съпрузите отсъства, липсва. Те не споделят онова, което мислят и смятат да направят. Нито единия, нито другия. Единия има план, другия веднага. Измисля нов план и той има план. Елон Лайт, коментирайки тази история, пише в книгата «Патриарси и пророци» Като знаеше несъгласието на Ревека и Яков, Исак, бащата, реши да изпълни тържествената церемония тайно. Като знаеше несъгласието на своята съпруга и на своя по малък син, бащата реши да изпълни тази церемония тайно. Обръщам се към съпругите. Имате ли си свои лични планове за вашия живот, за семействата ви, за децата ви? Имате ли? Може би. И е хубаво. Лошо ще е, ако нямате планове. Въпроси към нас са съпрузите. Имаме ли ние планове за нашите семейства, за нашите деца, за, за бъдещето ни като, като семейство? И е много хубаво да имаме. Какво се получава обаче тогава, когато аз имам моят план искам да го изпълня? Когато ти си имаш своят план и искаш да го изпълниш? И когато се окаже, че двата плана са контраположни. В различни посоки или още повече, те се, те се противопоставят един на друг. Защото когато един не засяга интересите на другия, няма проблем. Като че ли нещата минават много гладко и безпроблемно? Но тогава, когато интересите не се засекат и се сблъскат и моите желания са противни на нейните и нейните на моите, какво правим тогава? Второ, което откривам като проблема в това семейство, че родителите имат предпочитания към своите деца. Имат си любимци. Ела коментира и казва Исав бе любимец на баща си, а Ревека обичаше повече Яков. Това го казва и библейския текст в предишната глава 25, стих 28. Исак обичаше Исав, защото ядеше от лува му, а Ревека обичаше Якова. Майката си има любимец, бащата също си има любимец. В нашето семейство има едно дете и не мога да, да направя такава равносметка. Какво е да обичаш едното дете повече от другото, у нези от вас, които имате по две деца, може да бъдете изправени пред един такъв доста сложен избор. Кое от децата? Да повече. Едното е по-послушно. Слушва се в това, което му кажеш. Помага ти вкъщи. Или идва с тебе на матч за риба. Нали? И като че ли... Постепенно, постепенно, дори понякога неосъзнато, може да се окаже, че ние имаме любимци измежду децата си. Обичам повече дъщеря си, ми казваше един баща. Има две деца, момче и момиче ми каза, обичам повече дъщеря си. Не знам защо, но, но съм готов за нея всичко да направя. Ей сина му го слушано, то обича повече дъщеря си. Обръщай повече внимание и играя повече с нея. Трето лошо, което откривам в взаимоотношенията на това семейство и то може би е като резултат на първите две взаимоотношенията между двамата брях, братя бяха много лоши. Изобщо не бяха на ниво. Те се караха. Те не се разбираха. Още повече след това, което преживяха, си спомняте о нези, които сте чели по-нататък библейския доклад, че по-големия, който трябваше да получи благословението, реши в сърцето си да да своя своя брат след смъртта на баща си. До такава степен си готов да отмъстиш на своя кръвен брат или сестра да отнемеш живота му. Живота й. Исав... Си спомняте как продаде първородството на, на свой по-малък брат Яков за една паница червено варево. От друга страна, Илон коментирайки историята, пише, че Яков постоянно търсеше начин да придобие скъпоценното благословение, на което брат му гледаше така леко. Първородният гледа леко на благословенията. От друга страна, по-малкият пък гледа на всяка цена, по някакъв начин той да получи тези благословения за себе си. Има ли неща или нещо, за което не искате да погледнете вашия брат или сестра? Родни брат и сестра. Понякога може да се окаже, че заради подявата на една нива, на един имот, братя, сестри не само, че не искат да се погледнат, но започват съдебни процеси и какво ли още не Та ако вземи информацията от вестниците, се стига дори и до отнемането на човешки животи. За голямо съжаление. Нарушен диалог, любимци, противоборство. Три основни проблема, които откривам във взаимоотношенията на това семейство, но три основни проблема, които могат да бъдат с пънка и в нашите семейства. Как обаче да се справим с тях? Как можем да преодолеем тези, тези проблеми? Как можем да, да ги разрешим, когато, когато те са вече на лице? Защото когато отсъстват, като че ли е много по-лесно да кажем, еми това ще направя, другото ще направя. Но когато те са факт, какво правим? Как реагираме? Как и Как действаме? Бих желал заедно с няколко човека, които съм поканил, да се опитаме да, да си дадем отговор на, на тези въпроси. Как да се справим с тези три основни проблема? Нарушените взаимоотношения и нарушения, диалог между съпрузите, любимците, които ние като родители може да имаме, спрямо някои от нашите деца, и лошите взаимоотношения или нарушените взаимоотношения между, между децата. Брат-сестра, брат с брат, сестра с сестра. Ще поканя налето, ще поканя Дорина, Жоро и Милен са вече при мен. Поканих и а, други хора между вас, които да участват, но по една или друга причина ще бъдем само в а, този състав. Ще можем заедно да дискутираме върху тези три въпроса. Разбира се, темата едва ли ще я изчерпим, защото е доста обхватна. Приготвил съм и няколко цитата от Елън Уайт от книгата «Дом и семейства», които също така могат да ни а, помогнат в нашата дискусия. Първо ви благодаря за това, че се съгласихте да, да бъдете част от а, тази дискусия. А, сами разбирате, че едва ли това са най-перфектните семейства, не че искам да ги засегна по една или друга причина, но а, всеки един от нас има своите слабости и ние сме се събрали за може да дадем някакъв обективен отговор на, на тези въпроси и питания, които имаме, пред които дори понякога, ние, които не участваме в дискусията, също искаме да получим отговор, понякога се страхуваме да дадем такъв, понякога не искаме да, да дадем, защото знаем как сме преживяли нашия семейен живот. Различни могат да бъдат причините за, за това, няма да коментираме тях сега. Но какво можем да кажем, говорейки за нарушение, диалог между нас, като съпрузи? Как може това нещо да бъде преодоляно и да бъде превъзмогнато. Проблема с нарушения диалог може би е основен проблем във всички млади семейства в днешно време, в което живеем. Сами знаете статистиката, че почти всяко второ семейство се развеждат. Разводите, за мен специално, с вследствие на нарушен диалог, Нарушения диалог идва, когато в едно семейство има различни мнения по различни въпроси и няма, няма нещо, което да обедини съпруга и съпругата, за да могат те да стигнат до едно общо решение да вземат. И следствие на това, всеки преценя, че решението, което е взело, е правилно и не иска да направи компромис... И няма и защо да го прави този компромис, защото те нямат един на цел. Нали? И оттам нататък вече, когато те първа има проблеми, които да решават, те се дистанцират един от друг, защото просто виждат, че няма смисъл дори да и да коментират проблеми, тъй като никой няма да отстъпи. И оттам нататък се получава едно, една пропаст между съпруга и съпругата и съответно между тяхните взаимоотношения. Така виждаме и в случая с Исаки и съпругата му. Единствения начин, за мен специално това, което съм разбрал, нали, че това нещо може да бъде преодоляно, ако съпруга и съпругата търсят някаква допирана точка, нещо, което да ги, да ги сближи и да имат един общ ориентир за правилно и неправилно. Това е единствения начин, по който съпруг и съпруга могат да бъдат на едно мнение. Дори да не са на едно мнение, те да изберат нали, да направят компромис. В нашото семейство слава Богу, че, че имаме, че познаваме Бога, че имаме Библия в къщи. За нас Библията е основният ориентир за, за правилно и неправилно и на нас, когато възникне приманно спор, Както казващи, нашето семейство не е идеално, имаме винаги, нали, имаме често различия в а, общуването, но когато възникне спор, ние прибягваме до този компас, нали, ако може така да се, да се нарече, за, за да разрешиме проблема. Аз не виждам просто друг начин, по който едно невярващо семейство, просто даже не знам как се справят нали, невярващите семейства, когато възникне спор в помежду им. За, за нас това е спасението. Значи казваш общото ориентир, нещо, което, което да ви обедини, нещо, към което се насочвате, провокирам те в случая. Ако погледнем Исаки и Ревека, те имаха нещо общо. Благословението на, на, дец... на детето. Ама на кое дете? Нали? И, и двамата мислиха за, за благословението, но но това да бъде дарено на, на две различни деца. А, прав си, че наистина има нещо, което трябва да ни обединява. Това е Божието Слово и онова, което Бог иска от нас. Трябва да се правят и компромиси, защото ние говорим за нарушения диалог. Тогава, когато той а, липсва диалога, е много трудно наистина да, да се насочим в една посока, ако, ако единия или другия не направи компромис. Не пречупи пръв тишината, може би. По отношение на взаимоотношенията в семейството, има един много хубав библейски курс за взаимоотношенията. И вчера в книжката, която трябваше да прочета като втора част, там бракът беше представен като договор в който двете страни имат определени задължения и които би трябвало да бъдат изяснени на време. И една от причините, поради която двете страни не можеха да се разберете, е различните очаквания, които обаче не се казват на глас. Като, например, неделя сутрин, двамата се излежават в леглото и единият си мисли, е, аз цяла седмица ставам, првъв да му правя закуската, вече чая да е готов, за да можем да почнем работния ден. Сега пък е негов ред, той да стане веднъж и той да ме направи закуска и аз като стана да ме чака готова закуската. Другия пък лежи и си мисли и каква мързелива жена съм си намерила, че ми се слежава тук, какво като е неделя, защо ни не е направила вече закуската. Но никой не го казва на глас. Примерът беше даден с една жена, която е свикнала баща й е всяка неделя да извъсква колите, да работи в градината, да окоси тревата. А пък нейният съпруг сяда и си гледа примерно телевизия или чете някое изписание, но тя не го казва. Мълчи и до два следобяда вече е толкова изнервена, че почва да крещи от най-малкото нещо, докато в един момент не се усеща, че мъжа и няма как да й прочете мислите и трябва да си каже на глас това, което мисли. Според мене проблемът тук е на... двамата се порази, че Майката иска да бъде благословен ения син, бащата иска да бъде благословен другия син. Странно ми е, защо толкова и двамата можаха да се разберат, толкова ли няма достатъчно благословение за двамата синове. Ясно е, че първородството е много важно, единият ще получи материално повече. Ама толкова ли не можеха да бъдат разделени духовните дарби, нали, дори единият е да получи повече, като първороден, толкова ли не можаха двамата да се разберат? да си кажа, аз искам да бъда бъдам въединия, други да кажа, добре, молите, но остави и за другия ни син. Така, че може би в това да се научиме да говориме и в това все пак да се научиме да чуеме това, което ни казват, е много важно, за да се разбират съпрузите. Да се научим да говорим и да чуваме другия. Да. Защото наистина в една ситуация, когато диалога вече липсва, е много трудно да се разчупи този лед. Един цитат ще ви прочета. Емото казва, когато между родителите неразбирателство, децата израстват и се възпитават в същия дух. Направете вашата домашна атмосфера да ухае с приятния аромат на нежност и внимание. Практични неща, нежност и внимание. Ако сте се отчуждили един от друг и не сте успели да бъдете библейски християни, обърнете се, той е в духа на нашите сълутно училищни уроци, Обърнете се, защото характерът, който проявявате по време на изпит, ще бъде същият, който ще имате и при идването на Христос. Не, не е зле в подобна ситуация, наистина се си замислиме на тези думи, че всъщност, ако ние сега не можем да дискутираме и диалога ни е нарушен, какво се случва, когато Исус Христос дойде и ни вземе? Ако изобщо ни вземе в, в тази ситуация... Още един цитат от книгата Доми семейство. Нека търпението, благодарността и любовта да поддържат слънчевата светлина в сърцето, макар денят да е облачен и мрачен. Отново много елементарни неща. Търпение, благодарност, любов. Благодариш за, за елементарните неща, че е направила закуска, или че си зарадил колата, или че нещо си направил. Благодарност, търпение любов. Много елементарни неща, но които всъщност поддържат слънчевата светлина в сърцето, макар денят да е облачен и мрачен. Думът може да е скромен, но учтивостта и любовта трябва да бъдат постоянни гости. Учтивостта и любовта. А, мислите ли, че а, правенето, отправенето на, на похвали, на комплименти е нещо доста изтъркано, нещо, което не е за нас? Или... То трябва да съпъства нашите взаимоотношения. Или благодарност към това, което твой партньор е направил, извършил, казал ти нещо. Определено това, това прави живота нали, хубав. Когато човек споделя своите добри чувства, това е безспорно най-доброто за едно семейство и това е всъщност същината на семейството, споделянето на тази любов. Но аз исках да кажа за първото, че съм съгласен с Жоро, че. Има моменти, когато диалогът няма да свърши работа. И всяки ревека са го знаели това нещо. Те много добре знаят, че е безсмислено да говорят. Нито и ще отстъпи, нито ривека ще отстъпи. И ми дойде на ум подобна ситуация, когато нашите пионери-адвентисти са събирали там в една плевня и са решавали ученията как да ги структурират. Просто да бъдат единни, защото един я казва едно, другия вярва в трето, всеки изляза от различна църква и трябва да се обединят по някакъв начин. Значи първото важно нещо е, че ние трябва да знаем, че трябва да сме обединени. Ние трябва да имаме едно решение на, този, на един проблем. Не може да има различни решения. Само един може да бъде първородни и само един може да бъде богословен. Не може и двамата да бъдат. Нали, имаме един проблем и трябва да има едно решение, обаче когато са различни, какво става? И нали, Еван Уайт описва ситуацията, вика, когато ставаше нажижена обстановката и никой не отстъпваше от мнението си, разделяхме се, всеки отиваше, молеше се, разсъждаваше, изучаваше и когато вика се успокоим, връщаме се и почваме да дискутираме и нещата всеки един път без изключение, се подреждах. Няма друг вариант. Иначе може да си говорим до безкрайност, ще стане като политиката. Нито изтак ще отстъпи, нито ривека. Всеки си има убеждение и той не иска да отстъпва. Просто трябва човек а, да се промени вътрешно, за да самият диалог, даже напротив а, изострен нещата и както казваш, ти може да се стигне до неща, които буха... не си им мислил, че ще ги направиш. Да. Ривека надали е мислил, че ще стигне до там, че повече няма да види синът си. И так че просто така и той ще се раздели с семейството и ще, ще направят такава връжда. Те не са предполагали докъде ще стигнат в. Всеки си мисля, че това е нещо обикновено, нещо спокойно семейство, но нещата стигнаха далече. Въпреки, че и двамата знаеха какъв е Божия план, че благословението щеше да бъде дарено на по-малкия. Но как, кога, при какви обстоятелства, а вече наистина двамата трябваше да събират, да дискутират, да молят Бог за, за съвет и за помощ, за да може този проблем наистина да бъде разрешен. Обикновено, когато обаче се наруши диалога в семейството между брачните партньори, интересно е как веднага до един и до другия се появяват много добри приятели, които, които дават и съвети, те са един добър отдушник на проблемите, които даденото семейство преживява в, в този момент. И като че ли човека, който е в лоши взаимоотношения, е много склонен да споделя болката си, да споделя онова, което го притеснява, с хората срещу него, без, без изобщо да си дава сметка, че това понякога може да го нарани. Него може да нарани цялото им семейство и то, и то за цял живот. Доми семейство има още един много хубав цитат и бих желал да го прочета в тази връзка. Около всяко семейство трябва да има свещен кръг, който трябва да бъде пазен. Никой не трябва да го прекрачва. Съпругата не трябва да има тайни, които да крия от съпруга си, а да споделя с други хора. И съпругът също не бива да има тайни от жена си, които да си позволява да разказва на други. Не знам дали не се случва понякога да преживяваме тези моменти, да имаш някаква тайна, която да не споделиш с нея, с нея, с съпругата ми, а с някой друг. Съпругите ни да имат тайни, които ги споделят с други, но не с нас. Елона много категорична, а не само тя, тя потвърждава само Божиите думи, че семейството наистина е благословено от Бога като единица в това общество и този кръг трябва да бъде много-много силно пазен. Без значение от проблемите, които понякога идват животни или по-често. Но ние трябва сами да се предпазваме. Тя продължава и каза, причината за несъгласията в дома и в църквата е, знаете ли кое е отделеното от Христос. Причината за несъгласията в дума и в църквата е отделението от Христос. Тайната на истинското единство в църквата и в семейството не е дипломацията, умелото ръководство или свръхчовешките усилия за преодоляване на трудностите, а единството с Христос. Понякога, когато се появят проблеми, ние сме така склонни да отидем при психолог, да, да вземем мнение от някой, който е добър в тази сфера, да минем през някаква терапия. Може би понякога това помага. Но основният проблем, на който Елан Лайд обръща внимание, е, че ние, като че ли сме се отделили от Христос и от там нататък започват нашите проблеми в, в семействата ни, в взаимоотношенията ни. Какво ще кажете по този въпрос? Връзката ни с Христос, как влияе на, на нашите взаимоотношения в семейство като партньори? Аз го споделих това в началото, че основният проблем в взаимоотношенията в семейството, това е когато нямат допирна точка, нали? и основно допирната точка трябва да е Христос. Ти правилно каза, че децата са това, което обединява семейството, в невярващите семейства и може би това е статистиката 50%, че се развеждат, останалите 50% са заради децата заедно. Много рядко виждам семейства, които са един с друг, говоря, които имат брак вече 10-15 години и така, нали? И да се обичат така, да, да се вижда любовта им, да не са заедно заради нещо, нали? Друго. Така че нарушената връзка с Христос, това е една отворена врата за дявола. Има ли е тази възможност? Този свещен кръг вече е нарушен, дявола влиза в семейство и оттам нататък нещата тръгват надолу. Благодаря Ти. Ако трябва малко да поговорим и за това, как да преодолеем проблема с любимите ни деца. По принцип, има такива семейства, има такива случаи. Как можем в подобна ситуация да, да преодолеем този проблем? Да обичаме еднакво децата си. Нека към едното, да изпитваме по голяма любов, по-голямо внимание, да му даваме повече билото, ласки, средства и така нататък. А на другото по-малко. Може би... Винаги ще има едно дете, което да се отличава и което да е по-послушно, и аз не виждам нищо лошо в това. То да бъде насърчавано и то да бъде. Как да кажа? Дори Исус имаше любими ученици. Но тук друг е проблема, според мен. Не, че имаш толкова любим или любим, а дали си справедлив. Защото ако, примерно те наречения любимец направи нещо и ти се отнесеш към него благосклонно, а следващия път другото дете направи също нещо, ти него го накажеш. Това вече не е справедливо. Но нищо лошо няма в това, ако едното, примерно едно време, аз като бях се викам, защо Би, биете мен и не биете брат ми. Е, пък майка ми викам и той като слуша, защо да го бим? <рък> значи не, че аз съм по-нелюбим, той по-любим или нещо такова. Но когато единият ни слуша, той трябва, трябва да бъдем справедливи според мен. любими и любими, Трябва да бъдем справедливи, когато така се разреши проблема. Когато нещо имаме някакви конкретни, ясни, точни изисквания от децата, ние следим за тяхното изпълняване. Независимо кое от децата ги нарушава получава и същи последствия. Не трябва да... Единя път така, другия път така. То въжи по принципи за възпитанието. Не може за едно и също нещо един път да го наказваме детето, другия път не. И тогава вече те разбират, че това са точно определени правила и закони. Не че го обичаш или не го обичаш, а, има неща, които си причина-следствие. Точно за, за тази несправедливост говорим в отношенията ни към децата, защото. Наистина, едното може да ти е по-приятно, по-насърце, а това не означава, че ти другото не го обичаш. Понякога си мисля, че би трябвало да, да обичаш и си или 30 10 деца. Като си замисля назад във времето, в семейства с по-десетина деца, дори си задавам въпроса, как си им запомнили имената на всичките деца, но наскоро отчетах една книжка, в която се споменава един родител с 13 деца, и човека, който дискутира с него го пита, кое от всички тях обичаш най-много? 13 деца са все пак, момчета, момичета, кое обичаш най-много? И казва, и интересно е как моя събеседник започна да ми говори за всяко едно дете и казва ми, обичам най-много Ани, защото еди какво си. Обичам най-много Митко, защото еди какво си. И всъщност се оказа в крайна сметка, че, че то обича всички деца. И то, и то еднакво. Така че тази, тази обич би трябвало да бъде проявявана наистина равномерно между всичките деца. Няма как по различен начин, в противни случай, случай то няма да е любов. То ще бъде всичко друго, но не и майчина или бащина любов. Може да бъде воден от чувство на егоизъм, на, на всичко останало, но не и на, на родителска любов спрямо, спрямо нашите деца. Uh, още един цитат от uh, книгата Доми семейство. Господ е постановил семейството да бъде най-важното от всички възпитателни средства. Тук детето трябва да научи уроците, които ще го ръководят цял живот. Уроци на уважение, послушание, почитание и себевладеене. Не знам uh, как ги възприемате тези думи в обществото, в което живеем, което. Пропагандира, оставете децата да си живеят детството, когато пораснат, те ще станат ни зрели мъже и жени, те ще се възпитат, те ще постъпват добре. Интересно е, че всъщност Бог ни каза съвсем по-различни неща. От малки да ги научим на уважение, послушание, почитание, себевладение. Неща, които за цял живот ще ги изградят. И тя продължава, ако в дома детето не бъде правилно възпитано, сатана ще го възпита чрез средства, каквито той избере. За голямо съжаление, като че ли виждаме в дома на, на Ревека и на Исак, от една страна те бяха вярващи, и те трябваше да възпитават децата си в, в едно такова отношение спрямо техния Бог, правилно отношения и един към друг, но къде беше почита, къде беше послушанието, къде беше уважението, къде беше себевладението, като че ли липсваха. Какво да кажем за братята и взаимоотношенията помежду им? Тази борба за първенство, за получаване на първо ростото, след това лошото отношение, което имаха един към друг. Как, как можем да преодолеем или как можем да помогнем на такива деца да преодолеят едни такива лоши взаимоотношения? Според мен на децата проблемите идват от родителите. Нали, каквото е отношението на родителите, така се получава и между децата. Аз имам сестра, която е по-малка от мене и през целия си живот съм считала, нали, че тя е по-обичана, точно защото на нея всичко и се разминаваше, пък мен бяха, винаги бяха наказана. С течение на времето, обаче, моите родители си осъзнаха грешката, признаха я, и с това позволиха нали, взаимоотношенията да си останат добри. Въпреки, че те винаги са не сърчавали двете да се обичаме, да се цениме най-много една друга, не нашите приятелки, и винаги ни учиха каквото имаш да го споделя заедно нали, с сестра си. Откакто са родили момче и Елисавета, а, нали, моята цел като майка е първо да, да не се чувства един я по-обичан от другия и да ги научат двамата да се обичат и да се уважават, така че неприятелите е да им бъдат по-важни един от друг. Сега вече във времето, в което живеем, първоростото не е чак толкова от значение. Благословия почва да се сеща човек да поиска, когато ти да представи бъдещия си съпруг или съпруга пред родителите си не се говори толкова много и не се оценя, както е било едно време. Но въпреки това има много семейства, в които дори и бабите, и дядовците си имат любимци и това винаги застава като пречка. За мен по-важно е родителя да разбере, че не трябва да го показва и може би ако успе да си признае пред себе си, че има такова нещо и почне да се бори, да моли Исус, да му помогне да се пребори с тази, би го нарекла слабост, защото е слабост, нещата върват. Иначе много трудно да оставиш детето си да го възпитава в света и да се надяваш, че той ще стане добър човек. Няма как да стане. И, и за мен това е най-важното. Ако успееш от малък да го научиш двамата да се обичат, да си помагат един друг, тогава може би ще имаш някакъв успех. Но иначе намесли се вече, както казваш, приятелите, защото всеки ще има по-един приятел, ще кажа, виж на сестра ти, каква хубава кола са и купили, пък на тебе, виж, нали, на нея дават повече пари, защото тя лучи, иди къде си, и тогава вече нещата, нали, хората застават между тях и се получават трудно. Както и с Бога. Ако нарушиш връзката си с Бога и позволиш на някой друг да застане между него и тебе, губиш много. Спомняте си тази поговорка, брат брата не е храни, но тежкома, който го няма. Ако трябва да продължим историята напред, ние ще открием как тези двама братия, които не можеха да се погледнат в този момент, след това трябваше да се срещнат. Те се прегърнаха, те си простиха и продължиха живота си за напред. И то, и то много добре, благословени от Бога и двамата. В има един доста интересен стих. Приятел обича всякога и е роден като брат за във време на нужда. На всеки един, който имам брат или сестра, пожелавам да има едни такива взаимоотношения с своя брат, сестра, братя, сестри, защото няма нищо по ценно от това да знаеш, че дори да си далеч от него, от нея, и до момента в който само един телефон ти е достатъчен, за да получиш подкрепа, да получиш насърчение от него или от нея. Какво да кажем в а, заключение? Нарушен диалог, любимци, противоборство в цялата тема, семейни интриги. Понякога, може би, ние сме изкушавани, между другото надявам се, че всеки един от вас може да, да, да, да допълни нашите отговори. Понякога, може би, ние сме изкушавани да прикриваме нашите намерения и действия знаем, че другия или другите имат а, различно мнение от нашето и ние за това действаме прикрито, защото знаем, че те са против нас. Може би си имаме дори любимци, които се опитваме да лансираме, да избутаме напред, въпреки да знаем, че това не е правилният начин и че, че не постъпваме много честно спрямо другите И на всяка цена ние се борим да придобием нещо, което, което не ни принадлежи, не ни се полага. Знаем, че то не е нашо но използваме всякакви средства, начини, за да го постигнем. Говоря не само за нашите земни семейства, но говоря и за нашето по-голямо семейство, църквата, в което това също може да се получи. Много тревоги, много проблеми биха ни били спестени, ако по-често сядаме, по-често дискутираме, по-често говорим на всичките теми, за всичките планове, които имаме, за всичките противоречия привидно, които имаме помежду си, защото тогава ще можем да разкриваме нашите чувства, намерения, плановете си и ще можем, обединени и заедно с Христос, да достигаме и до добри, и благословение от Бога решения. Завършвам с цитат на Елануайт, която казва Благоденствието на обществото, успехът на църквата и благополучието на нацията, зависят от влиянието на дома. Благоденствието на обществото, успеха на църквата и благополучието на нацията зависят от влиянието на дома. Колко важно е влиянието, което всяко едно от нашите семейства оказва, било то за добро или за зло. Бог да ни благослови да бъдем едни семейства, които сме готови да се подаваме на, на Божията ръка, по-често да го търсим, по-често да се обединяваме. Не само в планиране на това как да имаме повече материални средства, къде да отидем на почивка, а какво да направим за Бог и за нашите деца. Бог да ни благослови за това. Амин.